Clark Dalton, Hades A száműzöttek világa Rock Carter a fapritsen ülve mereben bámulta a szürke betonfalat. Már egy hete indulásra várva ebben a szűk, büdös, ablattalan cellában. Az erős rácsokkal védett még a levegő is alig talált magának utat. A páncélozott, robbanásbiztos acélajtót lehetetlen áttörni. Az ár pedig csak a szolgálatban lévő őr biohullámaira reagál. A szökés lehetetlen. Innen csak akkor juthat ki, ha szabadon bocsátják, vagy ha a hádészre deportálják. Carter tudta, őt nem engedik ki többé. A kormány elleni összeesküvés vágyával ítélték el, és ennél nagyobb bűn nem létezik a földön. A halálbüntetést már régen eltörölték, helyette ott a hádész. A büntető bolygó a deportáltak kivégzésének legördögibb módja. Eltemettetve a világegyetem hermetikusan elzárt csücskében élni a folyamatos megsemmisítés állapotában. Mire is vállalkoztam? Morfondírozott magában a harmincas évei közepén járó magas, aszkétikus halkatú férfi. Persze, most már nincs visszaút. A következő transporttal őt is elviszik. Fegyenc, akit arra ítéltek, hogy élete hátra lévő részét a hádészen töltse. Azon a bolygón, melyet kedvező éghajlati adottságai ellenére is pokollá változtattak lakói. Mi vár rá gyilkosok, rablók, többszörösen visszaeső gonosz tevők között? Rettegni, vagy ha élni akar bűnözővé válni? Igen, bűnözővé. Agya makacsul ellenállt-e fogalom értelmezésének? Az acélajtó bioáramú az zümmögni kezdett, és néhány másodperccel később hal suhanással kinyílt. Egyenruhás őr állt a bejáratnál, lövésre készen tartva bénító pisztolyát. – Jöjjön velem, Kárter! A fogoly felemelkedett. Tudta, az őrök nem állnak szóba rabokkal, mégsem bírta ki, hogy meg ne kérdezze. – Miért? Legnagyobb csodálkozására azonnal választ kapott. – Megkapja az igazolványát. A smasszer rossz indulaton fölröhögött. Oh, az útlevelét, <gül> a pokolba. Rok tudta, miről beszél a másik. Nem kérdezett többet, szó nélkül követte. Az atyullámait rögzítik, pozitron fóliára másolják, és a karján beültetik a bőr alá. Ettől fogva a fegyencet az ellenőrző műszerek bárhol, bármikor tévedhetetlenül azonosítják. A pozitron lap soha nem tűnik el, hamisítani lehetetlen, Véglegesen beágyazódik a szövetekbe. Legfejebb műtéti úton lehetne eltávolítani, de a lenyomata akkor is ott maradna. A műtőszobában komor tekintetű, mogorva orvos fordult a fóliát ellenőrző technikus felé. Kész! Az elégedetten bólintott, és óvatosan egy műszerbe helyezte a pozitronlapot. Györje fel az inge ujját. Mordult a páciensére az orvos. Az operáció gyorsan és fájdalommentesen zajlott le. Carter véletlenül a technikusra pillantott. A férfi szemébe, mintha részvét parányi szikrája csillant volna. Az enyhe feszülő érzés néhány nap alatt elmúlik, közölte a doktor személytelenül inkább a műszereknek címezve szavait. Sok szerencsét, búcsúzott carter a technikus, megeresztve egy félszeg mosolyt. A fegyencet visszavezették a cellájába. Mikor? kérdezte az ő. Még két napja maradt? Kattant az ár. A fegyenc ismét magára maradt. Tehát, holnap után. A számüzötteket szállító űrhajók nem közlekedik rendszeresen. Néha itt tart az elviselhetetlen várakozás. Carter szerencsésnek érezhette magát. A pokorra várni rosszabb, mint maga a pokol. Az indulást megelőző este tíz férfi és egy nő zsúfolodott össze az űrállomás levegőtlen zárkájába. A szökést teljes biztonsággal kizáró óvintézkedések ellenére, míg össze is láncolták a rabokat. Kárter jobbját a nő bal kezéhez bilincselték. A férfi, mivel más tud sem tehetett, hosszasan vizsgálgatta társát. A húsz év körüli lány nyugodt, barna szemei határozottságot sugároztak. Vékony vonalú büszke szája belső erőről tartásról árulkodott. Milyen fiatal és már bűnöző? szólította meg Kárter hunyorogva arcvonásai jelezték, hogy nem komolyan beszél. Fogja be a száját. De, Betty, miért vagy ilyen barátságtalan? Hisz szép közös utazás áll előttünk. Nem nyert. Én a másik vagyok. Intézte el hegyről Kárter talány. Sugárpisztolyal hadonászó őr lépett a cellába. Tilos beszélgetni, mordult rájuk. A hádészon majd bőve lesz idejük az élet szépségeiről cseverészni. Ha megéri. A lány gyűlölettel teli pillantást vetett az őrre. Kárter csak vigyorgott. A rabok közömbösen vették tudomásul az incidenst. Sokkal inkább az űrhajó kötötte le figyelmüket, amely nem sokára örökre elszakítja őket a földtől. A nap már hanyatlóban volt. Kárter hunyorgott a szemébe világító sugaraktól. Csak remélhette, hogy minden a terv szerint alakul, és nem utoljára látja ezt az életet otthont jelentő csillagot. Esze ágában sem volt hátra lévő éveit egy idegen bolygón tölteni. Nem ő lenne az első, akinek sikerül megszöknie a számüzöttek bolygójáról. Hogy hívnak? Kezdeményezte újra a beszélgetést, miután az őr távozott. Válasz azonban nem érkezett. Kis bestia, gondolta a férfi, egy-két naps örülni fogsz, ha szólhatsz hozzám, majd megtanulod a fegyenc barátok nélkül halott. Hajnalra befejeződött a berakodás. Az őrök sorba állították őket, és a menet elindult a cirkáló felé. Carter visszafordult, hogy még egy utolsó pillantást vessen a tájra. Ki tudja, látja-e még valaha. Libasorban léptek be az űrhajóba. Az ellenőrző műszer letapogatta a pozitron jeleket. Minden rendben. Mindannyiukat közös cellába zárták. A bilincset még itt sem vették le róluk, Pár megszökni innen épp lehetetlen volt akár a börtönből. Egyszer azonban mégis megtörtént. Ron Barkernek sikerült. Két őrt elintézett, és ellopta az egyik űrcirkálót. Ennek már öt éve. Azóta szigorították meg a biztonsági intézkedéseket. Az a hír járta, hogy Ron Barker él. Az elmúltott évben 37 fogot szabadított ki, mindegyiket útközben a hádész felé. Egy éve viszont már senkinek sem sikerült megszöknie. Barkert senki sem ismeri. Azóta sem bukkantak a nyomára, a pozitron vizsgáló sem tudta azonosítani. Vagy a hártyát sikerült eltávolítania, vagy beépített emberei voltak az őrségben. Esetleg mindkettő. A klímaberendezés elviselhető hőmérsékletet biztosított a cellában. Az egyik oldalon szőnyeget fektettek le fekvőhelyül. Nem volt valami kényelmes, de ki lehetett bírni. Kárter suttogva megszólalt. Nos, Betty, egy mindig olyan makacs. Most már szabad beszélgetni. Kimnek hívnak, és mi van akkor, ha nincs kedvem magával csevegni? Idővel unalmas lesz. Neked nem lesz unalmas, kisanyám, harsogta egy öblös hang. Ismered a száműzöttek törvényét? Minden nő tabu, amíg a hádészre nem érünk. Ott aztán eldől kinek leszel a babája. Carter alaposan megnézte magának a hangazdáját. Hangba szokott férfi, tenyészbikányi bikányi el. Apró szemei alattomosan kihívóan villogtak. – Hogy hívnak? – nézett a bivajnyak ura. – Mi között hozzá? Rog vont. Neki aztán mindegy, minek nevezzen egy hústömeget. A baljához láncolt fogoly halkan megszólalt. – Vigyázz magadra, öregem! Ez Louis Palatti, a verekedős. Egy egész kaszhárnyát képes terrorizálni. Pekünk van, ha éppen vele kerültünk egy transportba. Kárter elmosolyodott. Nem végül is részletkérdés, mikor kerül sor az elkerülhetetlennek tűnő összetűzésre. Ahhoz azonban nem fült foga, hogy az őrök rendbontás miatt összeverjék, és külön zárkába szárják a többiektől. Váratlanul megingott alattuk a talaj. Az űrhajó egyenletes tempóban emelkedni kezdett. Megkezdődött az elkerülhetetlen utazás. Tíz nap egy végtelenül távoli cél felé. Tud valamit a büntető bolygóról? Fordult felé hirtelen a lány. Kárter meglepetten nézett a kérdezőre. Nem tudta eldönteni valójában, mi lehet a gyors változásokat. Talán a verekedős, durva fellépése, talán a sok, hogy végleg elhagyják a földet. Minden esetre a nő arcáról lefosztott minden határozottság, elszálltság. Szemében kétség és rémület látszott. Nem sokat, onnan még senki sem jött vissza, vagy ha igen, milyen hallgat róla. De azért kiszivárgott néhány dolog. Tényleg tudni akarja, mi vár ránk igen, kérem, inkább a kegyetlen igazság, mint ez az elviselhetetlen bizonytalanság. A férfi mély lélegzetet vett. Az a Dagat fickó igazat mondott az imént. Amint kitesznek bennünket a hádészom, azonnal megkezdődik a harca a érkező nőkért. Egy pillanatig se higgye, hogy maga kimaradhat ebből. Alig akadott valamire való asszony. Majd én megtalálom magamnak azt a férfit, akire szükségem van. Hát, ebben téved. A férfiak döntenek, és képzelheti, ahol kevés a nő, ismeri a mondást az erősebb kutyáról. A lány összerándult, kárter azonban könnyörtelenül folytatta. Az egyik férfitől a másikig fog vándorolni mindaddig, amíg valaki még igény tart magára. És ha majd megöregszik, egyikük esetleg magához veszi, hogy mosson és takarítson rá. Persze mindebben nem lehetünk biztosak. Senki sem ismeri pontosan az ottani viszonyokat. De azt tudom, hogy vannak a bolygón jól felfegyverzett őrállomások, amelyek kizárólag vészhelyzetben avatkoznak be. A védtelen fegyenceknek azonban még akkor sem nyújtanak segítséget, ha a szemük láttára gyilkolják le őket. A száműzöttek önmaguk kormányoznak. Saját közigazgatást hoztak létre. Azt azonban alig ha hihetnénk, hogy rendjük demokratikus alapokat nyugszik. Érti, mire gondolok? Erőszak. Pontosan. Az erős parancsol, a gyenge engedelmeskedik. Vagyis úgy, mint a földön? A lány hangja keserűen csengett. Carter növekvő érdeklődéssel figyelte. Miért ítélték el? kérdezte. Kim elmosolyodott. Kezdetben tegezett, most meg magáz. És még be sem mutatkozott. Bocsánat, Rock Carter a nevem. Akarja, hogy tegezőznünk? Nem bánom. Tulajdonképpen magam sem tudom, miért száműztek. Azt hiszem, valakinek az útjában álltam. Kárter csodálkozó képet vágott. Bírósági eljárás nélkül senkit sem küldhetnek a hádészra. Hmm, volt eljárásra, politikai felforgatás ürügyével ítéltek el. A férfi nem válaszolt. Az ellene felhozott vád is hasonló. Érdekes véletlen. Vagy talán nem is véletlen. Mintha egy kicsit túl sok lenne az ilyen egybeesésekből de az utóbbi időben számtalan ítélet született hasonló indokkal. Kinek fűződhetett érdeke ahhoz, hogy itt távolítsanak el? Vannak ellenségei? Kik a szüleid? Az apám John Block, az iparmágnás. Én vagyok az egyetlen gyermeke. Befolyásos ember, mégsem tudott segíteni. Carter emlékezett a névre. John Block óriási gyárak tulajdonosa a föld majd valamennyi országában. A gyarmatosított bolygókat ellátta mindazzal, amire a katonák és a telepesek igényt tartottak. Egyike a világ leghatalmasabb és leggazdagabb embereinek. Egyetlen lánya pedig itt ül vele összeláncolva, úton a hádész felé. Valahol az agyában megszólalt egy vészcsengő, mint mindig, ha valami nem volt rendjé. – Ne aggódjon! – suttogta rövid után. – Vigyázok magára! Ez olyan lüjipálát egy újjal sem nyúlhat magához, ezt garantálom. Már megint elfelejtetted, hogy tegeződünk, Rok? Azért, mert apámat blokklak hívják? Ó, bocsáss meg ki. Egy talán zavarba jöttem. Többé nem fog előfordulni. Rendben, Rok? Mosolygott rá a lány. Elhallgattak. A száműzöttek gondolataikba mélyedve a szőnyegen hevertek. Nem vettek tudomást az idő múlásáról. A zár kattanása, mintha álomból ébresztette volna őket. Két lépett a cellába. Az ebédjüket hozták. Valami pitkos szürke létlötyögtettek a tányérjukra. A billincsek rövid lánca alig engedte, hogy kanalokat szájukhoz emeljék. – Mi csoda most dühöngött Palatti. – Ha így megy tovább, éhendöglünk, mire a hádészre érünk. – Nem lenne nagy veszteség? – nézett rá az egyik kör miközben összegyűjtötte a tányérokat. – Fél óra múlva hozok vizet. V – Vagy valami jobbat kívánnának az urak? Senki sem válaszolt, még Palatti is csak egy sötét pillantást engedett meg magának. Tudta, ha felesége napokig nem kapinni. Még jóformán beszem zárodott az ajtó az őr után, oda ment Kárterhez, magával vonszolta a hozzáláncolt férfiakat. – Szájla le a rányról! – üvöltötte. – Őt én szemeltem ki magannak, jól jegyeznek. Különben verés lesz, és nem is akármilyen. Megértetted? – Nem vagyok, sükette, Melán. Nem bírod ki, amíg megérkezünk a hádészről? ha itt verekszünk, csak magunkra haragítjuk az őröket. kössünk addig fegyverszünetet. A férfiak helyeslően marogtak. Már te gatyád mi? vigyorgott gúnyosan Palatti. Carter uralkodott magán. Talán. Tíz nap múlva meggyőződhetsz róla. A másik dör valamit, aztán visszament a helyére. Az őrök meghozták az zívóvizet. Kifelé menet egyikük visszafordult. Csendes pihenő, beszélni tilos. Aludjatok inkább, később úgy sem lesz rá alkalmatok. Az ajtó becsukódott mögöttük. A foglyok elcsendesedtek. Carter érezte maga mellett a fiatal lány testének jó leső melegét. Jó éjszakát, mormogta. A lány nem felelt, csak védelmet keresve a férfihoz simult. Megfigyeltem az őrök szokásait. Kitaláltam, hogyan szüketünk meg. Állt elő az ötlettel palatti az ötödik napon. Ha megérkezünk, a HD-sra már késő lesz. Amikor az őrök behozzák az ebédet, lefegyverezzük őket. Aztán kinyitatjuk velük az árakat. A többi már pofon egyszerű. Lesznek fegyvereink, bevesszük magunkat a fedézeti központba, és már miénk is az űrhajó. Akad még pár ezer bolygó a világőrbe. Keressünk magunknak egyet. Carter már számított erre a javaslatra. Tipikusan olyan ötlet volt, amivel egy palatti félének előbb-utóbb elő kellett rukkolnia. – Az őrök – jegyezte meg nyugodtan – sohasem hordják magukkal a bilinzárak mágnes kártyáit. A bikanyaku hevesen rátámadt. – Akkor majd az egyik kintelen lesz idehozni őket, amíg mi hatását fogva tartjuk. Különben megöljük. – Tíz másikkal fog visszajönni palatti. Reménytelen. A nagy nagydara férfi dütörízzó szemmel bámult rá. – Rögtön tudtam, hogy álva alak vagy, Carter, de ez nem tart vissza bennünket. Ha csak egy szót is szólsz az őröknek, elintézlek. Megértetted? – Nem kell szólnom, elég hangosan beszélt. A lehallgatókészüléket rejtettek el a cellában, már mindent tudnak. Palatti ahhoz az erőszakos típushoz tartozott, amiből teljes mértékben hiányzott a kombinációs készség. Hirtelen elsápadt. – Akkor még várunk egy kicsit. Suttogta olyan halkan, hogy ahhozzá legközelebb állók is csak a szájáról tudták leolvasni a szavakat. Ha nem változik meg az őrök viselkedése, nem hallgattak le minket. Akkor megszökünk. Carter nem válaszolt. Egyelőre sikerült elodáznia az esztelennek tűnő kitűlési tervet. Leült Kim mellé. A lány rövid, gesztenyebarna haját igazgatta, láncai miatt nem túl nagy sikerrel. A férfi az során összebarátkozott a balkezihez láncolt rabbal, Gentennel. Miért ellenzen a szökést? – kérdezte zavartan Genten. Hiszen ez az egyetlen esélyünk. Csárter a fejét ráztam. – Tudom, hogy néhányan már visszatértek a büntető bolygóról. Van tehát valamilyen lehetőség. Palatti szökjön egyedül, ha minden áron meg akar halni. Én az ő kedvéért nem fogom eljátszani az esélyeimet. Azt gondolod, az öreg csak úgy belesétálnak hőbörgő barátunk gyermetek csapdájába? – Azt hiszem, – súgta Jenton, – igazad van. – Már megint sütjadoktok? – mordult rájuk palatti bizalmatlanul. A beszélgetők azonban figyelemre sem méltatták. Kim időközben elkészült a hajába, és kíváncsian fordult a férfiak felé. – Te miért vagy itt? – kérdezte Genton. Az alacsony, vékon férfi kisé zavarba jött, majd lehajtott feje szomorúan válaszolt. Megöltem valakit, egy vérszívót, egy az gazembert, emelte fel a hangját. Meglopott, és én sohasem tudtam volna bebizonyítani, ezért megöltem. Mit tehettem volna? Más megoldást nem találtál. Jenten szomorúan rázta meg a fejét. Nem, a testvérem volt. A testvéred? Megölted a... A testvéredet? Szörnyű, ugye? Nem is közönséges gyilkos vagyok, igaz? Hanem egy Kim? Engem, igazad van. A bátyám rendőr volt, a biztonsági szolgálatnál dolgozott. Amikor feljelentést akartam tenni, börtönbe csukatott. A nyilvánosság is elzárkozott az üttől. Senki nem hitt nekem. Elítéltek pedig bírót sem láttam. A büntetésem letöltése idején még ott a börtönben határoztam el. Megölöm. S most megyek a hádészre. Csentem? Ismételte a nevet Kim elgondolkodva. A bátyádat is így hívták. Igen, hallottál róla? Ismerős a név, bizonyára apámnak akadt vele valami dolga. Nem lehetetlen, mindenben benne voltak eze. Amikor másnap az őrök hozták az ebédet, Palatti nem mozdult. Azután az ivóvizet is kiosztották, és még mindig nem történt semmi. Carter már-már azt hitte, a verekedős meggondolta magát. Még a csendes pihenő előtt dzsentem megszólalt. Egyszer utazás közben sikerült valakinek a szökés, külső segítség nélkül. Az ilyen eset nem ismétlődik meg gyakran. Ron Barkerre gondolsz, ugye? kérdezte Carter. Uh -huh. Kim, aki már elnyújtózott a földön és behunta a szemét, hirtelen felül. Mit mondasz? Ron Barker? csodálkozott. Kárter feszülten figyelt. Ron Bartker, Biztosan hallottad már ezt a nevet. Öt évvel ezelőtt szökött meg az egyik transportból, amely már útban volt a Hades felé. A történetet minden újság megírta. Biztosan erre emlékszel, és... Nem, szakította félbe a nő. Én személyesen ismerem ezt az embert. Ron Bartker az apám titkára volt. Pontosan emlékszem, hiszen csak öt év telt el azóta. A két férfi döbbenten nézett a lányra. Zárka lakói az íztelen étel elfogyasztása után lassan elcsöndesedtek. Kárter azonban még sokáig nem tudott elaludni. Figyelte a mellette fekvő nő egyenletes légzését. Kim nem tudhatta, milyen fontos információhoz juttatta a férfit. Jövőbeli jelentőségét ennek még ő sem sejtette. A nyolcadik napon Palatti bejelentette, megkísérli a szökést. Öt fogoly csatlakozott hozzá. Kárter határozottan megtagadta az együttműködést. Ha minden áron szökni akartok, hát tegyétek. De mi maradunk. Még akkor is, ha sikerül megszereznetek a mágnes kártyákat és kiszabadítjátok magatokat. Nincs kedvem egy mentőhajón megfulladni szomjan vagy éjjel halni. Az is lehet, hogy egyszerűen agyonlőnek benneteket. Valószínűtlennek tartom, hogy ezt megújtszátok. Hülyeség, húrogta le Palatti maga biztosan. Sikerülni fog. Különben sem az a szándékom, hogy mentőhajóval szökjünk, mint annak idején bárkör. Az ő foglaljuk el, a személyzetet pedig ebbe az árkába csúkjuk. Őrültség, mormogta Carter. Palatti ezt már nem hallotta. Figyelmét az akció előkészítése kötötte le. Társaival elhelyezkedett, már amennyire láncaik engedték az ajtó két oldalán. Izgatottan várakoztak. Az ajtó nyitódására minden izmuk megfeszült. A gyanútlan őröket erős karok ragadták meg. A váratlan támadás sikerre járt. Palaték pillanat alatt lefegyverezték őket, és a behemót fegyenc átvette az irányítást. – Te itt maradsz túszként! – dörrente az egyik őrre, akit ketten tartottak fogva. – Te pedig – mutatott fegyverecsővével a másikra – mész és elhozod a mágnes kártyákat. Ha csak egy szót is az őrségnek, elintézzük a barátodat. Öt percet kapsz. A – kártyák, A kártyák a robotnál vannak – dadogta az őr. – Na, na! Hol is lehetnének máshol? rá palatti. Kezdőnek pénze minket. Ittől közöttünk a világ legjobb pozitron technikusa, aki türelmetlenül várja, hogy eljátszódott hason azzal az őrrobottal. Na, mire vársz még? Lódulj! Mi az az őrrobot? kérdezte Jent. Valójában ő őrzi a foglyokat. Nála vannak a mágneskártyák. Ő tárolja az űrhajó energiarendszerének szabályzó kódjait, és kezdte a magyarázatot a technikus, egy idősebb, jelentéktelen külsei férfi, akire kárt ereddig fel sem figyelt. A láncaink kulcsai valójában pozitron minták. Csak egy példányban léteznek, és másolni sem lehet őket. A roboton kívül más nem tudja kinyitni a bilincseket. A kompjúterébe betáplált utacsítás szerint ezt csak a HD-szon tenné meg majd. Én rövid idő alatt át tudom programozni, és akkor szabadok leszünk. Kárternek el kellett ismernie, Palatti nem esett teljesen a fejére. A szökésnek talán mégis van némi esélye. Ennek ellenére ezt mondta Kimnek, Jentennek és a többieknek. Mi maradunk, akkor sem megyünk, ha sikerül az átprogramozás. Ennek az egésznek nincs semmi értelme. Palatti megvetően nézett rá, de szavaihoz nem fűzött kommentárt. Nála volt mind a két sugárfegyver. Végtelennek tűnő percek teltek el. Aztán halkan surrant a cella ajtó, és az őr belépett a robottal. Palatti intett az emberének. A technikus odalépett a humanoidhoz, mondott neki néhány szót, aztán kinyitott valami fedelet az elején, és hozzálátott a munkához. Tíz perccel később a hat fogoly szabad volt. Palatti széles terpezben megállt a cella közepén. Na? Nézett a többiekre, szavait kárterhez intézve. Hogy döntöttetek? Jöttök vagy nem? Carter szóra sem méltatta, csak megrázta a fejét. Jankton tanács talanul a földet bámulta. Kim megvetően végigmérte, de nem szólalt meg. Két másik fegyenc is hallgatott. – Ahogy akarjátok, úgy látszik jobban érzitek magatokat bilincsbe verve. Röhögött gúnyosan, aztán béni lövedékkel rálőtt a két törre, akik tehetetlen roncsomóként zuhantak a földre. A genzter és társai pillanatok alatt eltűntek a kiáraton. Az ajtó automatikusan bezáródott utánok. Különös, jegyezte meg Carter néhány perc múlva. A szökést az őrségnek már régen fel kellett volna fedezni. Biztos vagyok benne, hogy a cellákba kamerákat rejtettek, így az egész akciót figyelemmel kísérhették. Mit érdekel ez bennünket? kérdezte Hendrik. Kim másik szomszédja. Nem tehetünk semmiről. Nem tudjuk volna megállítani őket. Csak azt nem értem, fűzte hozzá Kim. Miért ment olyan simán minden? Ha úgy van, ahogy mondod, Rog, akkor a parancsnok kezdettől fogva tudott Palatti tervéről. Miért nem lépett közbe? Tudatosan kockáztatta az őrök életét? Én sem értem, meditálta a férfi. Talán annyira biztosak a dolgukban, hogy nem is figyelik a foglyokat. Vagy a folyosón helyeztek el olyan biztonsági berendezéseket, amelyek megállíthatják őket? Hm, nem sokára minden kiderül. Vártak. Ha a fegenceknek sikerült megkaparintaniuk az űrhajót, azt hamarosan megtudják. Pálatti bizonyára kénytele lesz őket is igénybe venni, mert hatal nem tudják irányítani az űrhajót. A száműzötteknek úgy tűnt már órák teltek el az akció óta, és még mindig nem történt semmi. Az őrök lassan kezdtek magukhoz térni. A magasabb kinyitotta a szemét, feltápászkodott, és a kábító lövedéktől még bódultan odatántorgott az ajtóhoz. Zárva! Mondta csodálkozva. Társa a földön hevert, csak a szeme járt körbe-körbe. Jól vannak? Érdeklődött Kárter résztvevően. Maguk miért maradtak itt? Miért nem mentek a többiekkel? kérdezte az ajtó mellett őr. Mit bámul? Azt hiszi, messzire jutottak? Na látja. Éppen ezért vagyunk mi még mindig itt, mondta Kárter szárazon. Nagyon okosan tették. A folyosó több pontján pozitron érzékelőket építettek be, betáplálták a központi számítógépbe a szállítandó fogoly azonosító jeleit. Az érzékelők azonnal jeleznek a számítógépnek, az pedig riasztja az őrséget. Semmi esélyük. Hát ha ilyen egyszerű, akkor mi tart ilyen sokáig? Egy kicsit megdolgozzák a fiúkat, nevetett kárővendően a földön fekvő. Csak bosszúság van ezzel a csőcselékkel. Miért nem ölik meg azonnal az ilyeneket? Kárter a szemébe nézett, nyugodtan viszonozva pillantását. Mert nem akarják kockáztatni, hogy a hozzánk hasonlókat is megöljék. Egyébként örülhetnek, hogy egyáltalán életben maradtak. Palatti lelőhette volna magukat, ne feledjék el. Hálából megígérhetem, hogy a hátra lévő két napját pokollát tesszük, <gül> de előtte még vasra verjük. Válaszolta indulatosan az ajtó mellett álló őr a hádészon pedig elég gondjuk lesz nélkülünk is. – Még nem tudhatjuk, hogy sikerült-e nekik vagy sem – jegyezte meg Gentön. Abban a pillanatban, mintha csak Gentön végszavára várt volna, az ajtó sebesen szétnyílt. A hadszökevény tántorgott be a cellába, véresen tépedtem. Palattinak tenyérnyi ébből sem maradt a testén. Társaival valamivel kíméletesebben bántak. Mögöttük áli felfegyverzett őrök alakja tűnt fel, kegyetlen, éhes ábrázattal. Durván rájuk csatolták a bilincseket, újból átprogramozták a robotot, és az működésbe hozta az árat. A következő alkalommal fenyegetőzött az egyik őr. Rövid úton elintézünk benneteket, semmi értelme a próbálkozásnak. Ti ott, mutatott kárterre, kémre, és a többiekre, okosabbak voltatok. Mi történt? Kérdezte Gentlem, miután az ajtó becsukódott, még mindig dühött őrök mögött. Palatti felnyögött. Összevertek a disznók minket, ciszerte, de megfizetnek még ezért. Mi mindent megtettünk, de túl erőben voltak. Ha nem hagytok pálcban, egyszerű lett volna a dolgunk. Nektek köszönhetjük, Kárter, hogy nem sikerült. Te megbánod ezt, még te is, arról kezeskedem. Ostobaság. A szökést mindenképpen meghiúsították volna. Várjunk, amíg a hádészre érünk. Ha egyáltalán van esély a szökésre, akkor az ott lesz. Majd meglátjuk, morogta Palatti, és elcsigázottan végigdőlt a gyékény szőnyegen. Még két nap, és a szállítmány eléri a büntető bolygót. Majd csak akkor kezdődnek az igazi nehézségek, gondolta Carter. Arról azonban fogalma sem volt, hogy mekkorák. 22 fény évnyire a Földtől magányos bolygó kering az Aldera, min csillag körül. Napjától akkora távolságra, hogy ezen az égitesten, eltekintve a sarkvidégektől, szinte mindenütt mediterrán éghajlat uralkodik. A klíma kedvező, a páratartalom ideális. A bolygó három nagy kontinensét vékony földnyelv köti össze, így nem vált szükségesi a rendszeres hajózás kialakítása. A növényzet gazdagon burjánzik legalábbis ott, ahol elegendő csapadék esik. A sarkvidékeket nagy kiterjedésű tűlevelű erdők borítják. A bolygót eredetileg Terra 2-nek neveztek el, és előkészítették a benépesítésre. A viszonyok ideálisnak tűntek a földihez hasonló életkörülmények megteremtésére. Az azonban komoly problémát okozott, hogy a Terra 2 túlságosan távol esik minden olyan szállítási útvonaltól, amely a földet a gyarmat bolygókkal összeköti. Csupán ez az egyetlen kritérium bizonyult kedvezőtlennek. Ám a telepeseknek ez a legfontosabb, mivel az utánpótlástól függtek, nem akarták az anyabolygóhoz fűződő kapcsolatukat feladni. Mindez persze elsősorban érzelmi, nem pedig gyakorlati motivációnak számított. Mégis azt eredményezte, hogy a Terra 2-t kihúzták a benépesítésre váró planéták listájáról. A humanista szervezetek erősödése következtében a földön eltörölték a halálbüntetést. A népsűrűség a gyarmatokra telepített több milliárd embertől függetlenül igen magas maradt, milliók éltek a léti minimum alatt. Rohamosan növekedett a bűnözés. A börtönök megteltek, újabb építése ellen pedig számos mozgalom tiltakozott. Ebben a feszült helyzetben Michikoán felfedezte a Terra 2 optimális földrajzi adottságaival ott áll üresen. Így lett a terra kettőből Hádész, a büntető bolygó. Száz évvel ezelőtt küldték ide az első foglyokat. A bolygón csak a fegyencekkel megrakott űrhajók szállhattak le. Ezért aztán, aki egyszer a Hádészre került, az ott is maradt élete végéig. Évente kétszer, esetleg háromszor érkezett szállítmány. Ha megművelték a földet, nem haltak a Három évtizeden keresztül minden rendben folyt. Aztán mégiscsak bekövetkezett a lehetetlen. A hádészról felszállt az első, foglyok által épített űrhajó. A jármű elindult a távoli föld felé. Senki sem tudott kielégítő magyarázatot adni a történtekre. A szakemberek is csak találgattak. Esetleg az egyik deportált tudós az ott talált roncsokból eszkábálta össze az űrhajót, vagy egy teljesen új konstrukció dolgoztak ki, amelyet a rendelkezésükre álló eszközökkel és nyersanyagokból gyártottak. Útközben a kalózhajó megtámadott és megsemmisített négy fegyvertelen teherhajót. Majd harva bocsátkozott a földet védő űrflottával, komoly veszteségeket okozva neki. Csak heves küzdelem és jelentős erők bevetése árán került felrobbantani. Ennek következtében a hádészt szigorú ellenőrzés alá vonták. Felépítettek egy hatalmas űrállomást és a bolygó körüli pályára bocsájtották. Az űrbázist lézerfegyverekkel és egy automatikus gyújtású megsemmisítő rakétával szereltek fel. Ez utóbbi a kompjútervezérlésű robbanószerkezet videójel átalakító rendszerének a legkisebb jelzésére néhány másodperc alatt képes eltüntetni a hd t a planéták sorából. És még ez sem volt elég. Megfigyelő támaszpontokat telepítettek a bolygó több pontján. Ezek állandó kapcsolatban álltak egymással, és ellenőrizték a környéken élők mozgását. A rendszer 70 éven keresztül zavartalanul működött. A száműzöttek minden tekintetben magukra hagyva éltek. Kellemes éghajlatú, szép tájakon lakhattak, kihasználhattak minden lehetőséget, amit a hádész kínált. Csak el nem mozdulhattak. Büntetésük nem volt se késég. Minden nap azzal a tudattal keltek és feküdtek, ezt a világot sohasem hagyhatják el. Ez az elszigeteltség, mely néhány száz évvel korábban még az emberség számára a lehető legtermészetesebb volt, mára a legsúlyosabb büntetésé vált. Még a földi kormány sem tudta, mi történik a hádészon. A megfigyelő támaszpontok alig tapasztaltak valamit. Jól védhető, magaslati pontokon létesültek, soha nem is támadták meg őket. Az őrállomások legénységek kamerával felszerelt szondákkal rendszeresen végigpásztázta a bolygó felszínét. A képek megművelt földekről, működő iparról tanuskodtak. Kialakult a piac, tehát normális élet folyt az időközben felépült városokban, és megjelentek a technikai fejlődés első jelei. Ennél többet azonban a kamerák sem tudtak megmutatni a büntető bolygón mindennapjairól. A Hadeson uralkodó rend örvendetes volt, ugyan a világkormány mégis nyugtalankodni kezdett. Kaotikus állapotra számítottak, ám ehelyett azt látták, hogy kialakult egy jól szervezett, agressziótól mentes társadalom. Egy a kormány által nem befolyásolható világ, amely mintha várna valamire. Csak senki sem tudta, mire. A hajtómű alig érzékelhető vibrálása megszűnt. Az utasok csak gyenge éreztek, és a hajó rácsatlakozott az űrállomásra. – Na végre! – morogta Paletti és Kárterre nézett. Leveszik ezeket az átközött bilincseket. Teljesen elzsimbottam. Sajog minden porciká. Már nem sokáig. szólalt meg dzsemten. Én a te helyedben ennek nem örülnék ennyire. Pillantott rá megvetően Palatti. A hádészün az erős parancsol, te pedig alak vagy. Úgy csinálsz, mintha már jártál volna itt, gúnyolódott Kárter. Palatti köpött egyet. Az ember hal ezt-azt. Az ajtó kinílt, árom őr lépett be kibiztosított Kávító fegyverrel a kezébe. – Felállni! – parancsolta egyikük. – Vége a naplopásnak! Holnaptól nektek kell előteremtenetek a kenyereteket! Gyerünk, siessetek! Megint sorbanállás következett, s a transportot átterelték az űrhajót a légibázissal összekötő zsili folyosón. Az átlátszó műanyagból készült alagútból pillanthatták meg először jövendő otthonukat. A hádész kontúrjai bal oldalon váltak láthatóvá, legfeljebb 2000 kilométer távolságban. Első ránézésre a földre emlékeztetett. Aztán feltűnt, hogy a bolygó felszínét alig takarják felhők. A szárazföld sejmes zöld színben tündökölt, amit csak a hegységek barna foltjai törtek meg volt. Jég és hó sehol nem látszott. Gyerünk, gyerünk! türelmetlenkedett az őrparancsnok. Eleget nézhetitek még. Pozitron ellenőrzés következik. A vizsgálat teljesen feleslegesnek tűnt. Kinek jutott volna eszébe illegálisan a hádészre jutni? Az ellenőrzésnek persze nem is ez volt a célja. A későbbi engedély nélküli kivándorlások megakadályozását szolgálta. Az űrállomáson levették a fogjuk bilincseit. Ha eddig nem sikerült, úgy ettől a pillanattól kezdve lehetetlenné vált a szökés. Csak úgy hemzsegtek a fegyveres őrök és még ha sikerülne is elfoglalniük az űrállomást, azzal sem jutnának semmire, ugyanis a bázison mindössze egy-két kisebb űrcirkálót találhattak, amelyekkel még a legközelebbi csillagrendszert sem érhetik el. A zsilip folyosó, akár egy kígyó visszatekergőzött az űrbázisra, az űrhajó megremegett, és néhány másodperc alatt eltűnt a térben, vissza a földre. A pozitron ellenőrzés után orvosi vizsgálat következett, majd a rabok civilruhát ruhát vehettek fel. Minden kabádban pénztálcát és benne száz hiteljegyet találtak. Ennyi indulótőkét kap minden száműzött. Ezzel alapozhatják meg új életüket. Mesélték, hogy néhányan ezt igen sajátosan kezdték. Egy alkalommal tíz fogoly különvált a többiektől. Fél óra múlva kilenc már nem élt közülük. A tizediknek pedig ezer hiteljegy lapult a zsebében. A hétfőre tervezett űrcilkáró szűknek bizonyult a tizenegy rab számára. Az állomásról irányították, így pilótára nem volt szükség, és az őség is feleslegessé vált. A foglyok attól a pillanattól szabadnak érezhették magukat, amint beléptek a járműbe. Ahogy bezáródott a fedélzeti nyílás, Palatti azonnal átvette a parancsnokságot. Mindenkinek kijelölte a helyét a szűk kabinba. Carter karjánál fogva tartotta az egész testében reszkető kimet. A lány az indulás óta most először veszítette el önuralmát. – Megszabadulunk ezektől a szemét alakoktól, mennydörögte Palatti, miközben durván a kabin egyik sarkába lökte Hendrüket. Egy napon majd viszont látnak bennünket, de abban nem lesz sok örömük. Hallottam egyet -egy a a hádészről. – Ha csak tíz százalék stimmel, már akkor is sokkal jobban fogunk boldogulni, mint azon az átközött földön. Hey – Hé, Carter, véde az agyarakkal! A nő az enyém. Emlékszel még, mit mondtam az induláskor? – Miért vagy ilyen biztos a dolgodban behemót? Én a helyedben szépen megvárnám, mi van odalent, mielőtt ilyen nagy nyitnám a szám. Alatti először majdnem Kárternek ugrott, de aztán inkább lenyelte mérgét. Igazad van, várjunk. Biztosan figyelnek bennünket. Gondosan körülnézett a barátságtalan helyiségben. Akármi legyek, ha az ott nem egy kamera. Kárter válaszát monoton gépi hang előzte meg. Később is mitatkozhatnak, az űrcérkáló felszáll, húsz perc múlva megérkezik a büntető bolygóra. Amint kinyílik a fedézeti nyílás, azonnal hagyják el a hajót. A zsili pontosan két perc múlva automatikusan becsukódik. Még valamit, mielőtt a jármű ismét felszállnak, kiszivattyúzzuk a kabinból a levegőt. Nincs értelme meggondolatlan trükkökkel próbálkozni. Világos? Palatti keze ökölbeszorult, és dühösen a rejtett hangszóró felé sújtott. Minden világos, válaszolt Kárter nyugodtan, miután megvetően végigmérte kényszerű utitását. Kattanás hallatszott, a kényszülék elnémult. Az a tudat, hogy az őrök minden szót hallhatnak, lelohasztotta Palatti harci kedvét, és a többiek is mély hallgatásba merültek. Kárter leült, magához húzta kimet. Minden rendben lesz a amiért hálás pillantásokat kapott jutalmól a lánytól. Apró adta tudtukra, hogy az űrcilkáló talajt tért az új világban. Néhány másodperccel később kinyílt a fedélzeti nyílás. A beáradó napfény jó kedvre derítette a száműzötteket. Az öröm azonban gyorsan letörült a arcukról az agyukba vízhangzó utolsó két mondat. A zsilip pontosan két perc múlva automatikusan becsukódik. Kiszivattyúzzák a kabinból a levegőt. Pálatti félrelökte az előtte állókat, és kiugrott a leszálló pálya betonjára. A többiek követték. Kárter és kímszálltak ki utolsóként, kézen fogva. Mögöttük már is záródott a nyílás, és szinte zajtalanul stolt a kis cirkáló. Pillanatokon belül el is tűnt a szemük elől. Alig egy kilométernyire körös körül alacsony épületek sorakoztak. Mögöttük zöld csíkság Élőlén sehol sem mutatkozott. Hát itt volnánk, szólat meg Palatti. Mi, akik most jöttünk, hátrányban vagyunk a hosszabb idejei élőkkel szemben. Ezért legjobb, ha együtt maradunk, és vezetőt választunk magunk közül. Valamal, akinek kifogása az ellen, hogy én legyek a főnök? Barátai azonnal helyeseltek, a többiek pedig Kimmel együtt kérdőnk Kárterre néztek. Talán igazad van, Palatti, válaszolta többiek nevében is Kárter. Rövidesen kiderül. Addig is elfogadunk vezetőnknek egy feltétellel. Nem avatkozol a magánéletünkbe. A lányra gondolsz, haver, vigyorgott Palatti. Ne aggódj, pillanatnyilag nincs időm ilyesmire. Sokkal fontosabb dolgokkal kell foglalkoznom. Majd eljön annak is az ideje. De legelőször is most mindegyik ötöktől kapok ötven hiteljedet. Cserébe a testőrötök leszek, és szükség esetén megvédelek benneteket. Csak száz jegyet kaptunk, ellenkezett Kárter. Nem veheted el rögtön a felét. Tíz jegy kezdetnek elég lesz. Nem beszélve arról, hogy veszélyesnek, mindeddig csak téged láttalak. Palatti vészjuslón közeledett feléje. Hát ide nagyokos. A jegyek igaziak, és feltételezem, hogy pénzként szolgálnak. Minden fogójal újabb száz jegy érkezik ebbe a világba. Ezzel növekszik az ösztőke. Valószínűleg mindenki a pénzt lesik. Ha nem leszünk elég erősek, mindent elvesznek tőlünk. Roppant tájékozott vagy. Igaz lenne a gyanú, már jártál itt? Vannak információi, felelte foghegyről Palatti, és a többiek felé nyújtotta a kezét. Ide az ötven jegyet vagy. Ott jön valaki, kiáltott fel Henrik. Palatti megfeledkezett a honoráriumról, és társaival együtt a jelzett irányba nézett. A régi földi modellekre hasonlítható autó közeledet feléjük, amiatt ma már csak a múzeumokban láthat az ember. Négy keréken gurult és szemmel láthatóan benzin vagy olajhajtotta, nem a szokásos villany vagy atomenergia. A vezetőn kívül még négyen ültek benne. A nyitott tetejű kocsik közvetlenül a közelükben fékezett, s régi típusú revolverrel a kezében az egyik férfi kiszállt. Legyenek üdvözölve a hádészon köszöntötte közömbös hangon a száműzötteket, és megállt előttük. Törvényeink előírják az újonnan jöttek ellenőrzését. Tapasztalataink az bizonyítják, hogy így megelőzhetünk egy sor problémát. Kérem, kövessék az autót. Sajnos ezt a kisgyaloglást nem spórolhatom meg önöknek, de talán még örülnek is, hogy annyi idő után friss levegőn mozoghatnak. – Mi ez az ököltség? kérdezte Palatti dűttől vörösen. Miféle ellenőrzés? – a hátnészünk vagyunk, nem? Örülünk, hogy végre megszabadultunk a kormány nyaggatásától, és akkor is, ha hülyeségeikkel kell jönnek. Meg kell győződnünk arról, hogy önök valóban azok, akiknek kiadják magukat. Itt jelentsen ez? Később mindent elmagyarázok. Jönnek vagy sem? Palatti szemügyre vette a revolvert, majd az autóban ülők fegyvereit. Na jó, adta meg magát kelletlenül, megértve, hogy semmi értelme az ellenállásnak. – De azután élvezni akarom a szabadságot! – fenyegetően tekintett az idegenre. – Ki maga egyáltalán? – Svem Gorn vagyok, a bevándorlási hivatal vezetője, egyben a kormány megbizotja. – A kormány? – visszhangozta Pallatti elképedve. – A hádész kormánya. Egészítette ki Gorn társzerűen. Carter hasonlóra számított, és bizonyos mértékig megkönnyebbült. Remélhetőleg a kormány gondoskodik arról, hogy az őket megillető helyre tegye az olyan erőszakos alakokat, mint a amilyen palatti. Ha Gorn nem fogadja őket, talán már érkezési után fél órával meglettek volna az első halottak. Mintha a csodálkozást látnék az arcukon, jegyezte meg Gorn alig észre vehető iróniával. Azt hitték, a hádészon anarchia fogadja önöket? Régebben így is volt, és azokban az időkben valóban számüzetést jelentett itt élni. Időközben azonban megváltozott egymás. Az egykori büntető bolygó rend és törvény uralkodik. Hozzá kell szokniuk ehhez a gondolathoz. Kétségtelen, törvényeink különböznek a földiekétől, ám ez csak a körülmények másságával magyarázható. Mindennel idejében meg fognak ismerkedni, de csak miután sikeresen túljutottak az ellenőrzésem. Carter alaposabban megnézte magának a kormány megbízottját. Utolsó mondata úgy hangzott, mint valami fenyegetés. Miért ne juthatna túl sikeresen egy száműzött az ellenőrzése? Milyen vizsgálat ez tulajdonképpen? Induljunk, szólt ellentmondás nem törő hangon garm, és visszaült a sofőr mellé. Az autó elindult, és a deportártak kelletlenül követték. A sor végén Palatti kullogott, ezzel is érzékeltetve egyet nem értését. Úgy tűnt a fogadtatással a legcsekkiebb mértékben sincs megelégedve. Kárter is hasonlóan nézett, még ha egészen másokból is.